Pista 23 Capitolul 17 Fica zăvit Bolnava mergea cu pași repede spre vindecare. Petele roșii pieriseră una după alta, ca și durerile din regiunea abdominală. Doctorul venea în fiecare zi, de obicei după amiaza pe la patru și nu pleca înainte de șase. Aștepta ora vizitei cu o nerăbdare ciudată, închinându-i toate preocupările de peste zi. Îi se părea cât se poate de firesc să se ducă într-o ținută cât mai îngrijită, ras proaspăt și cu hainele cele mai bune, deși de multe ori la alte cliente neglija adesea această grijă vestimentară. Se bucură însă că noile gânduri care se instalaseră în el nu dădeau prea mult răgați mostrărilor de cuget să-l hărțuiască. În prezența Marilenei uita de problemele lumii lui Lăundrice, uita de lumea de afară și uita chiar de el însuși, această stare sufletească era ceea ce îi trebuia și venise tocmai la timp, fără să caute. Ce va face după vindecarea fetei? Vom vedea. Deocamdată, e mai bine să nu ne gândim la așa ceva. Drumul până la Șerban voinea destul de lung al minteri, îi se părea tare plăcut și de aceea îl făcea pe jos, lipsindu-se de trăsură ca să-l guste cât mai îndelung. Dacă întârzia câteva minute peste ora obișnuită, Marilena se făcea foc. Credeam că nu mai veniți De ce ați întârziat atâta? Ne-am întârziat decât cinci minute Dar ce? E puțin cinci minute? Și nici nu vă cereți scuze ah, Sunteți îngrozitor, doctore M-am spăimântați Magheru să râdea placit Te rog să mă ierți, Marlen Altă dată nu mai fac Pe cuvânt de onoare? Da, pe cuvânt de onoare atunci vă iert, dar nu înainte de a pupa acest degețel." Doctorul sărăta un deget rost, după care pacea dintre ei se restabilea. Ce-i asta?" strigă odată Marilena. să o verighetă în mâna lui Magheru. Sunteți censurat Da." Sunt." De mult?" De când?" îl întrebă fata în panică. Din primul an de facultate." Ea era școlăriță între a șaptea. Așa tineri v-ați luat? Cum o cheamă? E frumoasă? N-ai nicio fotografie? Te rog, arată-mi-o. Doctorul îmblă în pormoneu și scoasă fotografie. Marta o cheamă. Numele nu-mi place. Ia însă da, are ochii mic de lați. Ah, ce aș da să am și eu ochii mic de lații? E pianistă, tot ca dumneata? Nu. E poetă. Sunteți un om fericit. Îmi dați voi să vă invidiez puțin? Nu, Marlin. Nu sunt deloc fericit. Pentru că soția mea nu mai e printre cei vii. Cum? A murit? Ce a avut? Pentru ce sunt mare? Magherul îi povestit pe scurt tragedia întâmplată la Merișani. Pentru mine, însă, e vie, trăiește, o simt prezentă. I-am scris atâtea scrisori, deși știam că nu voi primi niciun răspuns. Ia să scris scrisori după ce am murit? Da, așa simțeam că trebuie să fac. Și ne-am cununat tot după moartea ei. Pentru că, repet, ea trăiește în mine, o iubesc. Și atunci, de ce să nu o iau de soție? Doctore, doctore, strigă fata și viscolită bruscă de o puternică emoție, izbucnind plâns. Ce înseamnă asta? Fă cu el ca fript. Lăsați, nu pot altfel. E cea mai frumoasă poveste de dragoste. Până acum credeam că e sirena cea mică a lui Anderson, care mi-a plăcut mai multă decât Romeo și Julieta, Tristan și Izolda sau Manolescu. Dar cea mai frumoasă rămâne toată dumneavoastră Ce dragă-mi ești Te rog să nu sufli nimănui o vorbă Ne vor crede nebuni pe amândoi pentru că Semenii noștri prea strânți la minte Nu sunt în stare să înțeleagă că un prea plin sufletesc Poate să nască o astfel de iubire ireală Marilena îl asigură că își va ține gura Numai un singur lucru nu-i plăcea Numele Martei Era vrănică de un nume mai deosebit de ce nu i-a pus altul? Tot Marlene îi spuneam. Îi destăinui bărbatul. Fata a ținut ochii la el luită Serios? Chiar Marlene? Nu mă amăgeți. Foarte serios. Uite cărtăcică ai de poezii. Ce scrie aici? Marilena luă volumașul și citi. Marlene Marta Coravo. Te rog... Lasă-mi le. Vreau să le citesc. Mor de curiozitate. A doua zi, nici nu intrase bine mai gheru pe ușă, că pacienta lui început să recite pe de rost Fata bolnavă, poezia care îi plăcuse mai mult. Ce-i fi având în timp, nu știu. Mă ascund în mine și oftez. Sau plâng. Sau râd până târziu. Și trază, stând în pat, visez. Nu mai am e foame și nici sete Bolnavă sunt? Nu, n-am nimic Fuc de băieții, mă ascund de fete Și de vorbesc, eu tac chitic mă întreabă mama cu imire, De ce tânjesc? De ce oftez? I-aș spune, însă nu cutez Bolnavă sunt de fericire Un medic și tot bate asta ce are Trupul meu firav Și spune mamei Foarte grav E îndrăgostită fata asta Nici nu ți închipui că de mult mi-a plăcut poezia Parcă a scris-o pentru mine Doctorul se cu înțeles A scris pentru fetele bolnave de dragoste Fata la măsură lungă cu privirea Crezi? S-ar putea oricum are un umor discret, o duieșie care cucerește. Nu-i poezie mare, totuși e ceva. Dacă eu te ar fi murit la 19 ani, nu mai era el. Și acum, draga mea, lăsând poezia la o parte, vreau să știu cum ne simțim pe ziua de astăzi. Dar ți-am spus și repet, trebuie să te dai jos din pat. Nu, nu încă, făcuia speriată. Când mă fac bine de tot, voi alega ca o smintită prin grădină și mă voi cățăra prin pomi de unde am să-ți cucu. cu cu. Și-mi râs cu plânsul. Ce înseamnă asta? Pentru ce plângi? Nu mai plâng. Uite, sunt veselă. Îți place așa? Început să râdă, ca soarele după ploaie, în timp ce lacrimile încă îi curgeau pe obrași. Apoi, obișnuită cu procedeul doctorului, îi întinse mâna fină și caldă pentru a-i lua pulsul. Magher îi ținut mult în mâinile lui, încă mirat de capricioasa comportare a pacientei. Dar Marilena, iscodită de atingerea bărbatului, simțea fiori necunoscuți care se plimbau nestingeriți prin ea. Ghicise instinctiv că nu făcea tocmai bine, dar nu îndrăznise să-și o retragă mâna. Dacă se supăra doctorul și poate că ea însă își vroia să prelungească această stare atât de plăcută. Stăm bine, ne putem considera pe deplin restabilită. Nu, că nu sunt vindicată. Fără să-și dea seama, Marilena nu renunța la boală. Datorită acestei, medicul venea în casă și o desmerdea cu efluvii de muzică și cu povestea acelei iubiri atât de eterice. De aceea se ruga mereu în sine. Htifoi hm, de scumpă, nu mă părăsim încă. mai stai puțin, mi-ai devenit dragă. Altor, după consultație începea muzica. În timpul pauzelor angajau dialoguri despre compozitor. De ce Mozart a murit atât de tânăr? Trebuia să trăiască până la adânci pătrăneți, ca Verdi. Pentru ce această nedreptate? Și fata îi în plâns, protestând împotriva nedreptei orânduiri a firii Doctorul încerca să o împace, dar era greu strunit o sensibilitate atât de fragilă ca a ei Odată Marilena îl întrebă pe neașteptate Ce înseamnă cocotă? Ce? Cum ai zis? Făcu surprins mai gheru holbând ochii Fata aproape se sperie Cătă la el cu un soi de nedumerire puțin caragioasă de unde ai auzit cuvântul ăsta? Am spus ceva rău Iartare, vă rog Credeam că N-am să-l mai rostesc Până la urmă, doctorul îi zbucni râs. ce e cu fata asta? E de naivitate fără pereche Apoi deveni deodată serios Să nu mai pronunță vorba asta E urâtă De ce urâtă? Explicați-mi și mie Nu, asta nu se poate Vă implor, doctore. Marlene vă imploră frumos. Uite așa. Și fata împreună mâinile în chem de rugăciune. Nu, nu trebuie să afli lucruri de asta. Pentru ce vrei numai decât să știi ce înseamnă? Vai, i-am spus unei prietene amătușii mele. O cunoașteți pe doamna Radulian, soția avocatului? Personal, nu. Am auzit, însă că e una dintre cele mai frumoase femei din oraș. Da, e fermecătoare, ca prințesa din pădurea adormită. Și simțind nevoia să-i fac un compliment, i-am spus că e... Cocotă? Da. Închipuiește-ți. Maghierul se cu mâinile de păr. Formidabilă gafă. Ea ce-a zis? S-a uitat lung la mine. Era uluită. Mi-a spus... Sunt sigură că nici nu știi ce înseamnă acest cuvânt i am răspuns înțepată Cum să nu știu? Știu foarte bine Și atunci? Ea-a întors spatele și a plecat supărată foc Noroc că eram singure Altfel eșea un scandal De ce s-o fi bârzuluit? Eu doar îi făcusem un compliment Pentru că într-adevăr e frumoasă Are un corp superb Ai insultat-o, nu i a proslăvit frumusețea unde ai descoperit cu vânturații vulgar? Dama cu camelia lui Duma. Eu așa am înțeles Adică Margriet Gotie era urâtă? Nu, se era o femeie de moravă rușoare Cum vine asta? Nu înțeleg Adică o metresă Tot nu înțeleg Ce e metresă? Doctorul se trudea să găsească o explicație mai potrivită. Ei bine, o femeie amorală, stricată, viciată până în măduva oaselor, care în loc să se marite și să întemeieze o familie sănătoasă, își face de cap cu bărbații. Da, făcu Marilena, uitându-se la el cu ochii mariți de spaimă. Vai, ce prostă am făcut! Cât mine de mare! De rușine și-ascunse față în mâini, chiar plânsă de ciudă, și nu își mai luau mâinile de pe ochi, căci nu îndrăznează să privească pe doctor. Acesta, din potrivă, o sorbea cu nesați cape o făptură picată de sus, dintr-un sobor de îngeri. Câtă naivitate! Câtă ca doare Își aduse aminte cu scârbă de nopțile albe petrecute la Mogador, de femeile nerușinate de acolo, chiar de micuța negreză. Plecând pripă, dezgostul de sine îl sufoca. Parcă nu mai avea putere să rămână în preajma unei făpturi atât de imaculate, a cărei prezență le micșoran conștiința lui până la nemicire. Desfrânat, hoț, ucigaș. Dumnezeule, iată ce am ajuns, o treapă a societății. Iartă-mă, Marlen, dacă o clipă gândul mi-a poposit în seninul tău, numai tu, cu inocența ta, mai pus în față cu falimentul meu moral. Da. Ca să-mi dau seama lucid unde mă găsesc, adică pe propriile mele ruine După o luptă destul de crâncenă, îndărjirea lui Magheru împotriva lui se mai domoli o leacă Îi adus aminte, fruct al lecturilor, de cutremurătoarea datină străbună a execuților haiducilor de către cârmuire Înainte ca gândele să vâre lațul celui osândit, se făcea norodului o strigare se află printre voi o fecioară, gata să se legea lua de soț pe cel hărăzit morții pentru a-l duce pe drum drept și fără prihană? Doctorul continuă vorbirea cu sine însuși. Dacă în ceasul al 12-lea destinul s-a îndurat de suferințele mele și mi-a scos în cale sufletul acesta candită de fecioară ca să mă smulgă din prăbușirea mea abisală. Uite, mă simt cotropit de binefacerea apropierii ei, toate fibrele ființei vibrează lângă ea. Încerc senzația că mă aflu în ajunul unei uriașe prefaceri. Însuși, faptul că în mine s-a trezit sentimentul unei sfârșitoare umilinți nu e un indiciu că izbăvirea și început. Covârșit de o de fără nume, care-i o înfricoșată răscoală lăuntrică, magherul cătă în sine și încremeni într-o așteptare grea, plină de mister. Ca și când ar fi voit ca miracolul la regăsire să se înfăptuiască într-o clipă. Dar încordarea lui interioară, nu dă-i prea mult, ci slăbind pencetul, se topi. Nici nu se putea altfel. Niciodată nu o să fiu vrednic de noua, Marlen, oricât aș vrea și orice aș face. Așa că trebuie să scot din intimitatea mea sufletească. Nu sunt decât un ucigaș și nu-mi spăl cugetul decât ispășind. Asta-i. Din aceste premise nu pot ieși. Mai bine m-aș preda justizii să-i spăvesc odată. Încremenim mut cu resuflarea tăiată Nu pot, încă nu pot să o fac Chiar a doua zi se întâmplă un fapt care gândură greu pe Ilarie Dintr-o comună învecinată fu adus la spital sub bază un țăran vârstnic de vreo 50 de ani Spărsese cu câteva zile înainte biserica satului și furase câteva covare, O icoană cu rama aurită și o mică sumă de bani Nimeni nu bănuia că el ar putea să fie hotul, căci se bucura de un om bun. Însă, în noaptea următoare, îi se arătă în vis o femeie. Rofăgătorul susținea că e ca domnului, care îi poruncise să-și taie mâna dreaptă pentru a-i spăși fără de lege. Cuprins de remușcări, omul împrini porunca cerească fără nicio împotrivire. Puse mâna pe butuc și o cu toporul. Apoi alergă la postul de jandarm să se denunțe. Ba mai mult, marturisit doctorului că nu simțise nicio durere după ce despicase osul Iată, nefericitul ăsta, despre care se poate spune că nu are decât o viață sufletească rudimentară dovedește mai multă conștiință decât mine Pentru un simplu furt își rătează brațul vinovat și se dă pe mâna jandarmilor Ca să îi spășească greșeala Și eu, eu care am ucis un om, ezit să fac același lucru o lovitură mult mai grea decât asta primi Ilarie chiar în seara acelei zile, pe când se întorcea spre casă, întâlnind întâmplător pe avocatul Radulian. Cum îl văzu, zâmbei larg, cu toată bucuria în ochi. Așa făcea rareori pentru că rare ori avea prilejul să stea de vorbă cu oameni atât de fermecători ca Radulian. Era frumos, prea frumos pentru un bărbat, avocat notoriu, cult, inteligent, cu maniere ireproșabile, Afabil, spiritual, prietenos Greu să-i găsești un cusur, o umbrire Și în plus avea o soție frumoasă a frumoaselor Când ieșeau împreună să se plimbe sau îi vedeai la un spectacol Toți piteștenii ca ochii ca să admire minunata pereche Deși, bineînțeles, o bună parte din ei erau roși de viermele invidiei Doctorul îi spusese odată voi trebuie să vă duceți la Hollywood Să faceți filme asta e menirea voastră De asta dată mai ieri nu vorbi de cinematografie Dragul meu Îmi pare bine că ne-am înțelit Tocmai voiam să pun la punct o neînțelegere Alaltor am fost la Voine Și domnișoara Marilena Mi-a povestit întâmplător că Și relata am anunțit scena Dintre cele două femei Domnișoara a avut perfectă dreptate Nevastă mea e cu adevărat cocotă Stupoare! Cum se poate? Ce s-a întâmplat? Cine ar crede așa ceva? Da, da, doctore. Pe lumea asta orice e posibil. Ei bine, am prins-o în flagrant delict de adulter, pur și simplu. Acum ne-am despărțit. I-am intentat proces de divorț și aștept. Sunt cam zdrobit, sufletește, închipuiește-ți. O iubeam, nu așa? Dar timpul vindecă ranile iubirii. Așa că domnișoara Zăvideanu nu, vedea nu, Voinea." Îl corectăm, Agheru." Șerban, Voinea, nu are copii. Marilena e unica fica lui Matei." Da? Serios? Foarte serios, n Doctorul Doctorul Cavaru se clătină cu trotuarul fugit de sub picioare. Marilena, fata victimei sale, pomenit. Și el care habar n-avea pe cine îngrijise și mai ales pe cine îndrăgise. Se mișca în lume complăcându-se parcă într-o buimăceală proprie unor anumiți poeți, când de fapt trebuia să fie exact și precis ca matematică. pe pe uitând să și mai ia bună ziua. Pe drum în zorul neobișnuit cu care mergea, se izbi fără vrere de comisarul Jolgău, șeful poliției. Neucit de această nouă și neprevăzută întâmplare, sloboziu-nțipăt ușor. Ce vă speriați așa, domnule doctor, că nu mănânc oameni sărac de mine?" zise polițistul, făcându-i loc să treacă. Scuze-mă, domnule comisar, eram cu gândurile prinse. Mă rog, nu face nimic. Își continuă drumul, pierzându-se în furnicarul de lume care mișuna pe trotuarul îngust. Oh, dacă știa să privească în mine, cum ar fi înhățat la aceea de comisar? Nu de alta, dar încheiam un ceas mai devreme acest capitol îngrozitor al frământărilor. La câțiva pași înaintea lui zări spatele lat al profesorului Olarian. Asculte, dascăle, îl întrebă magierul fără nicio introducere. răposatul zăvidea avea copii? Nu mai o singură fată. Dar de ce te interesezi? Te gândești la însurătoare? Doctorul, trecând peste aluzia insolentă, îi adresa altă întrebare. Voina ce de e cu el? Dar pe unde trăiești, doctore? Voina e cumnatul său. Ține adică pe sora lui Zăvideanu? Vezi bine Ca să nu mai fie scodite de curiozitatea profesorului Mai Gheru se departe în pripă pretextând că are treburi urgente Îl ariam cătă în urmă Asta plutește prin nori Și e văzut de drum mai departe Ajuns acasă, doctorul se abătă pe la proprietăreasa O găsi în sufragerie Doamna Albu, spune te rog Cunoști bine familia Zăvideanilor? cum să ne cunosc, dar sunt pitește încă jet-beget. Ce te interesează nume? Voia să întreb același lucru, dacă Marilena într-adevăr e fica moșierului, fiindcă îi se părea că nu-i ajung cele două confirmări ale avocatului Radulian și profesorului Olarian. Și căuta cu deznadejde, poate cine știe, va da și peste o infirmare. Dar nu, e absurd. merg vorbește împotriva evidenței. Cum era deja angajat în dialog, întoarse o port în magazul. Vreau să știu dacă familia lor e istorică. Proprietarea s-a rămas de mofluz auzind asemenea întrebare. A, așa vorbește lumea. Însă niciodată nu m-a preocupat genealogia zăvedenilor. Și nu înțeleg de ce te preocupă pe dumneavoastră. Mai bine vezi de moștenitoarea lor, sărăcuța. S-a făcut bine? Nu înțeleg de ce îi spui sărăcuța. Pentru că e infirmă de asta. Infirmă? Cum, nu știai? O de atâta timp și încă n-ai aflat? Am îngrijit-o de febră de foide. Nu mi s-a spus că e infirmă. În ce constă infirmitatea ei? Are picioarele paralizate de trei sau patru ani. În clipa asta iau cunoștință de acest fapt. Îți dau cuvântul. Bine, te cred. Nu înțeleg însă pentru care motiv ți-a ascuns tocmai dumitale medicul ei, când toți piteștenii noștri știu asta și o compătimesc. Păcat ea. Eu am să o fac bine. Îți urez reușită de plină. S-a căutat prin străinătăți luni de zile. A fost internat în sanatorii, dar fără niciun rezultat. Așa că nu prea văd cum ai să o vindeci. Da, da. Cred că o vindec. Doamna albă gândi. Uf, oh, ce naiv e doctorașul ăsta! Naiv și tare zonatic! Aici părea să se sfârșească dialogul. Magherul neucit de atâtea lovituri îndurate, trebuia să se retragă, dar era frică să rămână singur. Orice coborâș în abisul lui însemna un oian de chinuri. Îl fulgeră o idee. Ce-i zice, doamne, Elizabeth? dacă ne-am zi la București și am petrece noapte într-un local cu muzică și dans? Doamne, doctore, ce ți-o fi venit? Sau, hai cu mine, te rog. Am nevoie de o parteneră. Să știi că mă supăr dacă insiști. Du-te singur. Partenere, găsești acolo câte vrei. Nu vreau să ajung de râsul lumii. Te mai rog o dată. Poți să mă roți până mâine. Nu știu zău ce-ți veni. Nu prea cred că ești zdravă la cap. Ca atunci când te-ai și... Eu sunt femeie matură, aș putea să-ți fiu mamă Lasă, nu mai împomeni de ceea ce vreau să uit Mă duc singur Mai bine stai acasă și odihnește-te Nu-ți mai pierde nopțile fără rost Nu pot, nu pot Răgnii mai brusc desfigurat Înțelegi? Nu pot Femeia speriată se trase înapoi holbând ochii E nebun cu adevărat Bine, du-te nu, nu mai plec. Fac muzică. Da, asta mai înțeleg. Ia loc, te rog și ascultă. Ce-ți place, doamna mea? Femeia trezări plăcut surprinsă. Hm. Doamna mea, așa da, expresia asta parcă e unsă cum era. Îi răspunse. N-am preferințe." Am să-ți cânt atunci, coschi. Când te vei plictisi, poți să pleci. Nu-i nicio supărare." Se așeză la pian și executa Onegin. După aceea trecu la Sinfonia Fantastică a lui Berlioz. Când început o sonată de Beethoven, voi să-i anunțe titlul. Asta este... Dar scaunul era gol. Proprietărea sa cu pași dispăruse ca o fantomă, fără să simte, și se dusese la culcare. Dimineața când se sculea, îl găsi pe magherul tot în salon. Doar adus a dus, a plecat pe claviatura pianului. Așternu o cruce mare pe piept. Doamne, doamne, uite unde și-a petrecut nopticica!